Pista 24. Enigma Otilii de George Călinescu Scarlat privea cum i se iau toți banii și nu putea spune decât bun de tot. Era de o onestitate scandaloasă. Singurului mijloc de a se hrăni, mai bine, cu onoare, erau pomenile, însă la pomeni, dându-se mai mult vin, se îmbăta. Cum îți explice în asta ca o femeie să chinuiască astfel un bărbat?" întrebă Otilia. În modul cel mai simplu, nevasta lui Scarlat era o femeie de jos, cu o capacitate de afecțiune redusă. Câtă vreme n-a avut progenitură, s-a purtat normal, apoi au început să vină pruncii și nevasta a fost copleșită de grija pentru copii, care e mai puternică, fiindcă e instinctuală. La mamă s-a ținea iarăși prin instinct, ca țărancă de origine, își îndeplinea automatic așa zisul sentiment, care însă, din cauza mulților copii, o irita, o obosea. Pentru Scarlat nu mai rămânea nimic decât iritația. Vreau să zic că oamenii simpli nu pot întreține decât un singur sentiment și că și pe acela îl înlocuiesc cu un fel de automatism. Un om din popor nu poate fi și patriot și tată sublim totodată. O mamă nu își poate iubi bărbatul și copiii. Ori iubește pe bărbat și bate pe copii, ori iubește pe copii și își bate bărbatul. Eu am experiență de la moșie, unde sunt, cum se zice, vindecat de anumite romantisme. Unul care ține închipe exagerat la un câine, este epuizat, sufletește și scoate cuțitul la tatăl său. Emotivitatea, delicatețea sufletească, acestea sunt produse ale inteligenței. Sunt complicațiuni superioare. Am observat că părinții cu copii mulți iubesc rău copiii. În bloc, din potrivă, sunt plini de afecțiune aceia care n-au deloc copii. În sfârșit, să nu generalizăm și să revenim la cazul Aglaiei. Ea a fost oddeauna o femeie potolită, lipsită de curiozitate, n-a fost la teatru, n-a citit cărți. Când a început să aibă copii, ea și uitase pe Simion, și când a avut copii, mai mulți, trecea de la unul la altul. E o femeie tip, de structură normală, care nu poate fi ocupată decât de un singur sentiment deodată. În privința asta mi-aduc aminte de ceva foarte nostim. Aveam o mătușă, cu copii mulți, care când se așeza cu dragostea la o fată, avea numai fete, o copleșa. Dar în timpul acela era certată cu toate celelalte fete. Când se certa cu una, în chip necesar se împăca cu alta. Aglae are din potrivă sufletul mai cuprinzător. Ea ține la toți copiii ei, renunțând numai la bietul Simion. Nu-i pretinde, dar să te iubească și pe dumneata, domnișoară Otilia. Felix nu-l văzuse niciodată pe Pascalopol așa de vorbăreț. Moșierul povestea, însă avea aerul că face o mărturisire deghizată, că își descarcă sufletul. De altfel, același sentiment părea să-l aibă și Otilia, fiindcă relundu-și un vechi obicei, se așezând în rătul scaunului moșierului și tot scutura cu mâna umerii hainelor. Pascalopol avea aerul să zică, «Numai eu știu să iubesc, fiindcă sufletul meu e vacant, fiindcă eu n-am iubit încă pe nimeni». Amintindu-și ce spusese moșierul despre trecutul lui, Felix pătrunse pentru întâia oară, eliberat de egoismul lui de tânăr, mica tragedia lui Pascalopol. Moșierul suporta dificultățile unei familii mai mult decât moșcostache, însă cu riscul de a fi plictisitor. Se expunea la situații ca aceea când el, Felix, determinase pe Otilia să nu mai primească. Ce instincte nesatisfăcute împingeau pe Pascalopol în această slăbiciune? Jumătate bănuitor, jumătate plin de interes pentru Pascalopol, Felix întrebă Din cât vă cunosc, mi-am dat seama că sunteți afectuos, că iubiți copiii De ce atunci, măcar pentru asta, nu v-ați căsătorit din nou? Pascalopol privi pe Felix cu un zâmbet blând, amar, ca și când ar fi ghicit o cursă din partea tânărului În chip de apărare, Otilia l de-a binelea cu scaunului cu tot Iubite domnule Felix, să vezi pentru ce nu Sensibilitatea exagerată e legată de unele neajunsuri. Un om subțire nu iubește numai copiii, ci un anume fel de copii. El ar vrea, buneoară, copii de la o anumită femeie pe care o iubește și ar avea silă de alții. Aglaie iubește pe copiii ei fără discernământ, deși sunt ai lui Simion, pe care îl disprețuiește. Vezi că dragostea fină e selectivă. Cu temperamentul meu, cu educația mea, eu mi-am făcut în cap un anume tip de copil pe care l-aș iubi. Cred că unui om de vârsta mea o să-i îngădui să fie sincer și să mărturisească cum că i-ar fi plăcut o fată ca domnișoara Otilia. Dacă prin căsătorie aș căpătau acum pe domnișoara Otidia, dar mare, fiindcă nu am timp să mai aștept, m-aș căsători. Însă, cum nu se poate și domnișoara Otilia e născută, profit și eu de ocazie și arăt și eu micile mele paternități de om ratat în viața familială. Și dumneata mi-e simpatic, adăugă moșierul văzându pe Felix Camposac. Însă Felix era întunecat dintr-o obscură gelozie. Nu-i plăceau demonstrațiile acestea de simpatie față de Otilia, nici măcar sub forma paternității. Se temea că, în fond, Pascalopol acoperea cu eufemisme pasiuni de altă natură. Prins în discuție, expuse expusese rezerva. Tot ce spuneți este interesant în general. În cazul special al iubirii paterne, am oarecare îndoieli. Iubirea dintre tată și copii se bisuie de toate pe instinct pe legătura de sânge. Fără îndoială că un om în vârstă e capabil de iubire dezinteresată pentru o fată, dar se poate să cadă și în cursă, cum aș cădea eu, crezând că iubesc ca o soră o fată care nu-mi e rudă. Pascalopol fu așa de izbit de această observație a lui Felix, încât tânărul se căi și-și dădu seama abia după ce vorbise de brutalitatea insinuării lui. Moșierul, bătuda rabana cu degetele, oftă, întoarse capul spre Otilia și zise în sfârșit în chip de încheiere. Domnișoara Otilia e singura în măsură să judece în această materie. Suntem toți nimic altceva decât niște bieți oameni. Felix fu așa de măhnit de ieșirea lui inconștientă, încât profitând de un moment de neatenție din partea celorlalți, se sculă de la masă și se pierdu prin curte. La un moment dat, ieși din ogradă cu mâinile prin buzunar și cu capul gol și se plimbă pe strada pustie stăpânită de umbra clopodniței mănăstirii. Se învinovățit de răutate, de lipsă de respect față de Pascalopol, de gelozie neîndreptățită. În planul de dezvoltare al personalității lui, care l a cătui se minte, sta acest principiu de a nu jigni pe nimeni și de a putea reacționa împotriva inimiciției prin rezervă. Purtarea lui Pascalopol era vulgară. Prin prea marea exteriorizare a temerilor lui, jignindu pe Pascalopol, o supărase fără îndoială pe Otilia, în orice caz dăduse semne de năstăpânire de sine. Se plimbă prin întunericul profund din preajma mănăstirii, apoi potolit și hotărât se întoarse. Pascalopol tocmai ieșea pe poartă și se îndrepta spre trăsura care l-aștepta cu mult mai departe, fiindcă viziticul adormise și ca înaintea treptat duși de câteva zmucuri de iarbă tăiată de prin vreo grădină oarecare și căzută peste zi de cotiu a Moșierul, văzându-l pe Felix, înaintă spre el cu mâna întinsă și rămase puțin surprins de gravitatea acestuia. Domnule Pascalopol, începuse solemn tânărul, am spus mai adineauri de altfel fără intenție, niște vorbe de care erați îndreptățit să fi jignit. Vă rog să primiți scuzele mele. A, dragă, făcu cu Pascalopol, ce trece prin gând, n-am observat nimic. Tot ce ai spus era perfect just, în cadrul discuțiunii, nu te uita la mine. Sunt uneori fără voia mea în gândurat, și asta dă impresia de supărare. Lămurirea lui Pascalopol fu atât de firească încât Felix căzut într-o nemulțumire de sine. Va să zică că se grăbise într-un exces de amor propriu și mărturisise moșierului o reacțiune pe care acela nu o băgase de seamă. Pascalopol trecu repede de tot asupra incidentului și Felix a avut cel puțin sentimentul că n-a căzut în complicații mai ridicule. De altfel, ca un semn că luase cuvintele lui Felix în sensul unei politețe convenționale, Pascalopul îi mulțumi pentru bunele lui sentimente și îl rugă, dacă nu se supără, să-l viziteze a doua zi spre a-i spune niște lucruri care, nu se îndoia, erau de cel mai mare interes pentru ei amândoi și pentru o persoană la amândoi egal de scumpă. Deci Felix se duse. Așteptând în birou pe Pascalopol, auzi sunetele dulci, melancolice ale unui flaut. Își aduse aminte că îi se spusese că moșierul cânta la flaut. Auzi o melodie de tip clasic, cu măsuri de menuet, cu totul abstractă, dar tocmai prin aceea, mai plină de caracter. Părea să fie Mozart sau de un contemporan al acestuia, o bucată de acelea de caiete pentru amatori. Cântecul avea oboseli și stingeri grațioase, opriri și reluări de fraze te muri, într-o notă, semn că se vestise prezența lui Felix. Pascalopul apărut în mână cu flautul ca un sceptru de abanos și îmbrăcat într-un greu kimono de mătase albastră brodată cu balauri. Era impresionant. Moșierul vorbi de una de alta și se vede că voia să ajungă undeva fără să se bage de seamă, fără solemnitate. Zise în cele din urmă că pentru otidia călătoria fusese o necesitate, că în mentalitatea ei observase în lunile din urmă schimbări îngrijorătoare. Călătoria îi liniștise spiritul, îi redase încrederea în viață. Chiar el, Felix, trebuia să fie mulțumit de împrejurarea care îi aducea înapoi o prietenă reconfortantă. De altfel, și el, mai curând sau mai târziu, avea să se ducă pentru studii la Paris, în care scopotilia examinase toate posibilitățile și venise cu informații utile pe care ți le-a comunicat probabil sau ți le va comunica. Un sigur lucrul mai îngrijora pe Pascalopol că poate călătoria Otiliei la Paris cu un om străin să nu-i aducă iarăși acele neplăceri din partea cui nu cunoștea lucrurile. Așa vorbind, Pascalopol, risipit în frânturi cu aerul de a nu da nicio importanță la ceea ce spune, privind cu un ochi prin grăurile flautului și sufrând în chip de control câte o notă, apoi, deodată, întorcându-se spre Felix cu o față părintească și hotărâtă, îl lua de mâini și îl ținut strâns cât dura acest mic discurs. Domnule Felix, Otilia nu m-a autorizat să-ți spun nimic și nu știe nimic de ce vorbim noi aici. Știu însă că are destulă simpatie pentru dumneata. Discreția mă împiedică să fac aprecierea, asupra naturii acestei simpatii. O fată se poate dispensa de buna opinia femeilor, dar trebuie să o aibă pe aceea a bărbaților. Ei bine, îți dau cuvântul meu de onoare, că m-am purtat cu Otilia la Paris ca un tată. A stat tot timpul într-o pensiune de unde veneam să o iau, de altfel cu destulă greutate, fiindcă direcțiunea ținea pentru renumele ei să controleze mișcarea pensionarelor. Era o pensiune numai de domnișoare. Că s-a dus cu mine, nu dumneata care cunoști lucrurile, ești îndreptăți să o învinovățești. Se sufoca aici. De ce-ți spun asta? Eu pe Otilia vorbesc sincer, o iubesc și poate nu m-aș da înapoi de la imprudența de o lua de nevastă. Însă fac și eu ce pot la vârsta mea ca să ajung să o merit. Eu lupt având ca arme bunătatea, satisfacerea capricilor tinereții, dumneata lupt cu ajutorul tinereții. Recunosc că arma dumitale e mai sigură. Eu sunt un adversar, dacă pot eu să mă numesc astfel, leal. Poate Cotilia te iubește pe dumneata sau pe altcineva. Eu te-aș prefera pe dumneata. Ei bine, atunci demnitatea mea îmi comandă să nu las să planeze calomnia asupra ei. Otilia e o fată cu minte și aș fi mândru să am un copil ca ea. Dacă vei fi dumneata norocosul ei tovarăș fiindcă nu văd siguranța fericirii decât în căsătorie, află de la mine că otilia trebuie respectată. Se cade să o spui și altora. Spunând aceste ultime cuvinte, Pascalopul căpătase în chimonoul lui o demnitate de tragician. Strânsese încă o dată mâinile lui Felix și dădu drumul definitiv. Felix vrut să spună ceva, să se justifice, dar moșierul dăduse repede un curs familiar glasului și invitase pe tânăr în sufragerie să ia un vermut. Orice încercare a lui Felix de-a mai aduce vorba asupra problemei otiliei, fu infructuoasă. Plecă învălui de gesturile afectoase ale moșierului în sătul burat. Din stradă, pe fereastra deschisă de la etaj, auzit limpede sunetele dulce ale flautului, relând aria de menuet. Calea victoriei pe porțiunea aceasta era destul de liniștită și notele se auzeau uneori în clarități de poiană. Felix admiră pe Pascalopol și gândi că era un om superior, vrednic de imitată. Se cădea ca și el să fie la înălțimea moșierului și să dea dovezi de aceeași demnitate Om voial îl chinuia, dar cine făcuse aluzie Pascalopol? Evident, îi atrăsese atenția lui să nu aibă nicio bănuială asupra Otiliei, însă vorbise de calomnie El, Felix, nu se purtase deloc în așa fel încât să merite astfel de reproșuri Și nu putea să-și o închipuie pe Otilia, plângându-se de învinovățiri pe care nu le făcuse Aluzia lui Pascalopol, aluneca dincolo de ochii lui Felix vorbea pentru altcineva, mai mult din gesturi decât din vorbe. Felix înțelesese să colaboreze cu el la apărarea otiliei despre calomniile altora, ale cui. Se gândi că probabil aglaie bârfise ca de obicei, stănică-i răsări în minte. Dacă există un colportor permanent de fleacuri, acela era stănică. Asta e sigur. Ce putea să spună însă mai mult decât putea să gândească el, Felix, în clipe de pofită? Că între Otilia și Pascalopol pot fi legături de dragoste. Curiozitatea îl făcut pe Felix și Ret. Își zise că de la stănică, pe care îl găsi cu ușurință, poate afla misterul de-a dreptul. Sentimentul lui era că își îndeplinește mandatul moral, că, aflând calomnia, va fi în stare să apere mai viguros reputația Otidiei. În fond, era mânat de o gelozie pe care o credea vindecată. Domnule Stănică," zise el, te întreb ca pe un om cu experiență să-mi spui drept. Ce crezi dumneata ca bărbat despre mergerea Otidiei la Paris?" Ha!" Făcut Stănică luată repede. Ce cred?" Ce să cred?" Stănică examină repede situația și nu bănuie nicio intenție malițioasă. De altfel, întârzia întotdeauna răspunsul ca să poată inventa. Domnule, să-ți spun drept, vorbă mare nu vreau să scot, păcat nu vreau să fac. Am avut un copil pe care mi l-a luat Dumnezeu, fiindcă poate am greșit cu ceva. Lumea vorbește. Dar ce, trebuie să te iei după lume? Nu e nimic, domnule, s-o fi dus fata să se plimbe. Dar ce zice lumea? Domnule, reie lumea, pe onoarea mea, nu poți să faci un gest care să nu fie interpretat. Păi, nici eu nu mai știu ce să zic. Sunt câteodată coincidențe absurde care uimesc care zguduie. Stănică stinse glasul te o spun și eu cum am cumpărat-o. Nu te obligă nimeni să crezi. Ei și? Și dacă? Ce, nu mai ia? Mă înțelegi?" Felix își stăpânise înervarea. Dar ce anume?" Păi, se zice că ești pe n greu, parcă nu știi. Nu zău, nu știi nimic? Totul e, în definitiv, o prezumție. Se zice că fata, pricep s-a dus la Paris să facă doar... ești la medicină. Un avort, de?" Felix fău atât de indignat încât rămase nemișcat stăni că nu-i pricepu sau se făgă că nu-i pricepe starea de spirit și zbucnitare. Auzam eu, domnule, și nu credeam că o femeie, după ce naște, se face mai albă la față, mai picantă. Așa era Olimpia după ce a născut perelu. Ei, dar Otilia e superbă și așa, strașnică fată. Porcule, zise Felix cu glasul sugrumat și întoarse spatele. În seara aceleia zile, pe când Moș Costache, Otilia și Felix se aflau la masă, acum mâncau iarăși acasă, Stănică își făcu apariția de dumna cu toți, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, și declară că a venit mai cu seamă pentru Felix ca să-i arate o mostră de stofă de vară, faină, deși cam scumpă. Purtarea lui Moș Costache deveni, după întoarcerea Otiliei, foarte curioasă. Din bâlbuielile lui, se înțelegea că avea de gând să facă ceva pentru fefetița lui, însă ce anume nu se vedea limpede, în schimb făcea dezordine. Alături de odăia lui Felix mai era una aproape goală. Bătrânul scoase afară lăzile și mobilele stricate ce se aflau acolo și făcu broasca bună la ușă ca să închidă bine. Apoi începu să depoziteze în ea tot soiul de materiale, al căror rost părul la început cel puțin misterios. Costa venea, de pildă, cu pungi mari de cuie de felurite mărimi, puțin cam ruginite și le arunca pe dușumea, făcând purcoaie pe categorii. Față de cel care vedea scena, Dădea neîntrebat o explicație vagă, bolborosită și fără direcțiune precisă. Omul e bine să o cumpere când găsește, de ocazie, să stea acolo. Într-o altă zi, bătrânul veni cu o căruță întreagă plină cu cercevele, ferești, uști, de la vreo casă veche dărâmată. Papa, se miră Otilia. Ce faci cu astea? Pentru foc? Bătrânul își frecă mâinile ca omul care a făcut o afacere bună și nu vrea să o destăinuiască altuia ca să-i facă surpriză mai târziu. Le-am luat ieftine de ocazie, lemnărie bună, cum se făcea odată. Otilia rămase surprinsă văzând că bătrânul adusese într-o zi doi oameni să sape o groapă largă ca un fel de bazin în grădina din fața chioșcului, stricând astfel gazonul. Bătrânul nu mai dădu nicio explicație, apărându-se cu satisfacția omului care își îngăduie să scandalizeze pentru puțin, aproapele nedumerit, știind că mai pe urmă îl va încânta cu buna lui intenție. În orice caz, scopul imediat al gropii se va destăinui curând, fiindcă Moș Costache a adus câteva căruțe de var și le răsturna acolo. Zicea că le-a cumpărat Chilipir de la Obina care a sfârșit lucrările. Dar ce vrei să faci, papa? Vrei să zidești? Hehehe, he he, zise și red bătrânul, fac eu ceva pentru fevetița mea. După aceea, bătrânul a aduse grinzi mari de lemn de stejar, unele vechi scoase de la alte case, altele noi, dar cam verzi, desigur toate de ocazie și le pe toate de-a lungul gardurilor. Într-o zi, a aduse și cărămidă veche din demolațiuni și o depozită morman pe gazonul din grădină, răpind chioșcului perspectiva. După toate aceste isprăvi, bătrânul era neliniștit să nu-i se fure materialul pe care îl însemna mereu cu var. Ieșa noaptea târziu să adinează azori Și dădea târcoale, tresărea la cel mai mic zgomot Și trimitea pe Felix sau pe Otilia să spioneze Cu toată esteția lui, stănică nu putea afla direct ce urmărea bătrânul După logica lui Moș Costache, făcea vreo speculație oarecare Află însă pascolopul căruia bătrânului se dăstăinui Moș Costache zicea așa „Azbanii banii sunt instabili și mai ales tinerii nu pot să-i țină Un bărbat când ia o fată, e mulțumit să cape de zestre o casă cu de toate Ca să nu ți-o iar fi dat el casa utiliei din câte avusese, însă nu erau potrivite cu nevoile ei. Acum o să-i facă una aici, pe locul grădinii, dar cu socoteală mare. Aici, în antim, nu prea sunt prăvălii, însă dacă ai casă cu prăvălii, faci afaceri grozave. Are să construiască o casă cu prăvării la parter și apartament la etaj, așa că Otilia să aibă și casa gratis și venit de la prăvăli, bineînțeles după moartea lui, fiindcă acum urma să scoată ceva din cheltuielile pe care le-a făcut cu clădirea. Pascalopol rămase foarte surprins de hotărârea bătrânului și prevesti că soarta Otiliei va rămâne dintre cele mai încurcate, cunoscându-l pe moș Costache încăpățânat și capabil să facă iute contrariul tăcut din gură. Însă, amărât pentru Otidia, îi vorbi acestea. Aceasta spusese nepăsătoare în glumă lui Felix. Marina îi auzi pe când bodogonea prin preajma lor și astfel află în cele din urmă și stănică. Numai stănică țipă scandalizat, ca și când chestiunea ar fi privit. S-a murit are să vârâi toți banii în cărămidă veche și nu o să mai găsit nimic. Ei responsabil. Și eu să fiu un locul dumitale, vorbea ei, aș lua măsuri. Aglaie își cunoștea bine însă fratele. De aceea privi lucrurile cu cal. Dacă Costache s-a apucat să cumpere căramidă, înseamnă că n-are de gând să-i dea mare lucru Otiliei. Nu dă el din mână lucrul, să-l tai, doar îl cunosc. Nu ți închipui că a cheltuit cine știe ce pe molozurile alea. Dacă face casă, lasă-l să o facă, casa nu fură nimeni. Să nu facă testament pentru nebuna, de asta mă tem. Încolo treaba lui. Otilia fu foarte necăjită când află intențiile lui Moșcostache. Pe ea o plictiseau toate preocupările de a-i se face zestre, de a-i se da o situație legală. Îi se păreau burgheze, umilitoare. Nu trăise niciodată în mizerie și nu se temea de ea. Un instinct feminin îi spunea că interesul cu care era înconjurată de bărbați o va urmări totdeauna, iar ideea bătrâneții nu o spăimânta. Nu și închipuia că ar putea fi vreodată bătrână, altfel de cum arăta acum era hotărâtă să se sinucidă pe dată ce ar fi zărit semnele bătrâneții. Însă, fiindcă deocamdată ele erau de domenul speculației asupra viitorului, Otilia se gândea și la această sinucidere ca la un eveniment foarte dramatic și teatral, în felul unei sinucideri japoneze. Ea avea scrupule și libertăți de gândire cu totul deosebit de ale lui Felix, aceasta fiind pricina pentru care tânărul nu le înțelegea. A primit daruri de la un bărbat, a fi primbată îi se părea foarte firesc. Oricât ar fi cheltuit Pascalopol, Otilia nu găsea că face o faptă nepotrivită, atâta vreme cât nu se obligă cu nimic. Ar fi fost cuprinsă de milă să vadă cum un tânăr face sacrificiul ca să-i facă daruri, însă darurile le-ar fi primit ca să nu-l jignească pe dăruitor, fiindcă lumea se împărțea pentru ea în bărbați care fac daruri și femei care le primesc. Ideea de a nu satisface capricile, de a nu avea mânuși și la vreme, nu o înspăimânta pe fată pentru simplul motiv că nu putea concepe această situație absurdă. Fiindcă Moș Costache nu-i lua aproape nimic, se obișnuise să se și-l închipuie pe Pascalopol ca pe un înlocuitor providențial. Deopotrivă, o supărau pe Odidia preocupările de înzestrare de statornicirea viitorului. Asta însemna pentru ea o încetarea omagilor, înlocuirea lor printr-un regim de asistență. Pascalopol Opol foarte bine sufletul Otiliei, fiindcă cunoscuse și pe mamă sa femeie cu aceeași mentalitate, ca descendentă a unei familii foarte bogate. Mama Otiliei încredințase foarte neștiutoare toți banii ei lui Costache, care apoi opusese pusese la un regim de avar. Murise și de tristețe, fără să învinovățească pe bărbat, pentru că nu-și dădea seama ce fel de situație era aceea în care se afla. Pascalopol, cunoscător profund al acestei stări de spirit, fiindcă el însuși trăise în astfel de condiții și avea milă, mai mult de un om de familie bună, scăpătat decât de un vagabond nemâncat, simțea datoria de a-l înlocui pe moșcostache. Felix vedea în Otilia o fată cu un bun simț exagerat, cu o experiență de viață dusă până la mizantropie, dar nu era așa. Otilia era ușuratică, iubitoare, era însă modestă, încredințată că orice bine în viață trebuie plătit cu o nefericire sau măcar cu o dușmănie că nu avea dreptul să pretindă nimic. Asta o făcea cu minte și ridica nebuneilor ei acela aer de lăcomie feminină atât de caracteristic fetelor care au prestigiu asupra bărbaților. Gândul că Moș Costache vrea să-i facă casă cu prăvării pentru speculă o izbi pe utilia într-un chip dureros. i visa viitorul ca un șir de explozii neprevăzute. Putea să răopească un englez, să o ducă în Indii, putea să-l droage pe Pascalopol, să o ducă în Rusia, dar să se fixeze pe jumătate din grădina lui Moș Costache era odios. Rațional, înțelegea planul, însă sufletul ei era invadat de neliniștea copilului căruia îi se pregătește plecarea într-un orfelinat. Pascalopol încercă să convingă blând pe Moș Costache că nu era potrivit să cheltuiască banii cu o casă de speculă chiar în timp. Avea doar casă pentru Otidia Bătrânul era însă fanatic în deciziunea lui Încât moșierul nu mai insistă În capul lui, ideea de speculă personală Se combina din ce în ce mai tare Cu aceea de asigurare a viitorului Otidiei Încât aceasta din urmă aproape dispărea El mersese până acolo Încât să propună sub forma unui sfat părintesc Lui Felix să contribuie la afacere de pildă, dacă Felix ar fi contribuit la majorat, adică în toamnă, cu suma de bani pe care o avea depusă ca fond la o bancă, atunci el, Costache, ar fi construit o casă cu două etaje pentru Felix și Otilia ca coproprietari. Bineînțeles, Felix i-ar fi plătit terenul foarte ieftin. În felul acesta, ar fi avut jos venit de la Păvăli împreună cu Otilia și ar fi avut și un apartament de locuit, pe care, cum era deocamdată singur, ar fi putut să-l închirieze, păstrându-și o mansardă. Pentru un doctor, o astfel de afacere era strălucită. Felix iubea și respecta pe Otilia peste orice măsură posibilă, dar combinațiile lui Moș Costache îl aruncau într-o silă care umbrea sentimentele lui. Exagerând în sensul prudenței, îi se păru că se țese în jurul lui o manoperă pentru a-l deposeda de avutul lui, pe care nu și-l cunoștea bine înainte de majorat. Ai se propune să fie coproprietar cu Otilia era un mod de a-i se recomanda căsătoria cu Otilia, cărea, printr-o abilitate a bătrânului, i-ar fi constituit el însuși dotă. Felix se temu și, în parte, acesta era și adevărul, că Moș Costache construiește casa cu banii lui. A se căsători cu Otilia, a pune toată energia lui la picioarele fetei, iar era năzuința lui cea mai înaltă. Cu toate acestea, voia să o ia el pe Otilia să o cucerească. Moș Costache părea a umbla să scape de Otilia și asta era așa de jignitor, încât Felix se gândi că dacă fata ar ști că bătrânul, dându-i-o de soție, a voit să-l păcălească, iar ar fi copleșită de rușine și el însuși n-ar mai fi fost în stare să suporte jena ei. Ceea ce făcea bătrânul era un mijloc sigur de a-i înstrăina prin ambiție pe Otilia Moșcostache stricase toată grădina cu materialele lui și un copac apăsat prea mult, la rădăcină de cărămiză începusă să se usuce. Verile sunt înăbușitoare și prăfoase la București și tot colbul de căramidă sfărmată luat de vânt umplea treptele scărilor, cerceverele și orice ciubucărei arhitectonică. Apoi, bătrânul, grijuliu, nu lăstă lucrurile pe loc, ci le mișcă mereu. Ca să nu-i se fure cărămizile, se puse să le care el însuși într-un fund, făcându-i se fața spână aprinsă ca o figură de piele roșie. Grinzile le așeză peste cărămizi ca să le ferească pe acestea de ploaie, apoi găsică că, din potrivă, grinzile au nevoie de uscăciune și duse pe cele mai scurte din ele în odaie de sus cu materiale. Casa nu era prea solidă și lui Felix se vor într-o noapte ca o de pârâituri. A prins o lumină și zări pe perete o crăpătură lungă și zigzagată ca un fulger. A doua zi, Moș Costache, mobilizând toată familia, cără grinzile într oșură și-și pierdu restul zilei în examene amănunțite ale zidului vătămat. Ploaia inundase groapa cu var pe care le stinsese prefăcându-l într-un lapte murdar. Toate aceste mici dezastre nu struncinară fanatismul constructiv al bătrânului. Te-ai fi așteptat ca Moș Costache să consulte un arhitect, să facă planuri din vreme, însă nu făcea asta. Scoțând din dulapurile lui creionul cel mai tocit, își făcea singur pe hârtie fel de fel de schițe. Se exprimă limpede că arhitecții sunt niște hoți și că o casă trainică se face cu un zidar bătrân, priceput, cum fusese făcută și casa în care sta. Un italian bătrân fusese chemat odată să vadă locul și bătrânul îi împărtășise fel de fel de dorințe extravagante. Bucătăria, locurile de confort... El le voia în fundul curții, fiindcă zicea că așa e mai sănătos. În loc de mai multe camere, era de părere că sunt de ajuns două, dar mari, care să ocupe tot spațiul disponibil al unui apartament. Voia tavan cu grinzi și în locul balconului, care ar fi putut să cadă, pălima repetat și la etaje. Pivnița ținea sofacă nu sub casă, ci în fundul curții. Zidarul asculta aceste deziderate cu calm și înțelegere, fiindcă era obișnuit să construiască locuințe, nu după rațiuni estetice și arhitectonice, ci după instrucțiunile clienților. Moș Costache voia să facă jos prăvăli, dar pretindea că trebuia urcate cu cel puțin trei sferturi de metru deasupra solului, ca să nu intre hoțul de-a dreptul în prăvălie și să fure. Văzuse el o dugheană în tinerețe, așa nănțată deasupra pământului, căruia ei se punea ziua o scară de lemn în fața ușii. Dacă zidarul ar fi executat planul oral al bătrânului, rezultatul ar fi fost comic, însă nu-l înfăptui, fiindcă Moș Costache amâna lucrările pentru o dată incertă, pe care urma el să o fixeze după studii serioase ale prețurilor mâinii de lucru. În vară construiește toată lumea, așa încât sala horii sunt scumpi. Toamna târziu, ei sunt însă mai fără lucru și sunt veseli să se angajeze și pe puțin. Mai ales Moș Costache își făcea acest calcul. Angajez un zidar maestru, cu atât pentru toată durata lucrărilor pe care le voi supraveghea eu personal. Materialul îl cumpăr eu și nu dau decât unde văd eu că este nevoie. Arhitectura aici de fură. Pentru partea de salahorie horie, angajez o familie întreagă de țigani. Țiganul vrea să rămână și el cu o mână de bani să aibă peste iarnă Oricât de bine i-ar plăti un arhitect, ei nu sunt folosiți fiindcă trebuie să-și cumpere hrană. Eu le dau atât la sfârșit, și Moș Costache gândea o sumă înfricoșător de minimă, care le rămâne, în schimb vor avea hrană. Pun pe Marina să le gătească zilnic.